A Bibliánkat a Józsué 11-nél, Józsué könyvének 11-es fejezete. úgy nem fogjuk folytatni ennek a könyvnek a tanulmányozását. Uram, kérünk téged, hogy valóban te jelen is nekünk, a te igéd által, a te fiad által, a te lelked által, és szeretnénk, uram, megismerni téged, meglátni téged úgy, ahogyan te vagy. Szeretnénk te figyelni, a te kegyelmedre, a te munkádra. És szeretnénk, Uram, hogyha egyre nagyobb lennél bennünk, és úgy mennénk el innen, Uram, hogy te nagyobb lennél bennünk, mi pedig kisebbek. Csak kérünk téged, Uram, hogy formáld a mi szívünket, és taníts minket ha te fiad nevében kérünk. Amen. Amen. Nyissuk ki a 11-nél, hogyha ott vagytok, akkor csak emlékeztetni szeretnélek titeket, hogy itt járunk a honfoglalás közepén, és ugye a könyv pedig arról tanít bennünket, hogy mit is jelent Isten lelkében járni, mit is jelent Isten szent lelkével betöltött életet élni a mindennapokban. És itt ez a fejezet, a 11. fejezet lesz, az utolsó fejezet, amiben a honfoglalást írja le Józsué, innentől kezdve pedig majd a földnek a felosztásával találkozhatunk. Úgyhogy ez a fejezet egy nagyszerű fejezet Izrael történetében, hiszen végre birtokba veszik azt a földet, amit Isten nekik adott. Azt a megígért földet, amit Isten több száz évvel korábban Ábrahámnak megígért, hogy ez az ő lesz, az ő, ő magváé lesz, Izraelé lesz. És most látjuk őket, hogy 400 évnyi fogság után elkezdték elfoglalni a Földet Isten vezetésével, Józsué vezetésével. És ebben a fejezetben fogjuk látni, hogy hogyan foglalják el véglegesen az, az ígéretnek a Földjét. A 11. fejezet 1. versétől olvasjuk. Amikor pedig meghallotta ezt Jábin, Hásornak királya, küldött jobbához, Mádonnak királyához, és Simronnak királyához, és Aksáfnak királyához, és azokhoz a királyokhoz, akik laktak északfelé felé a hegységben és a pusztában a Kinerótól délre. A Kinerót az a Genezáreti-tó vagy a galileai tenger, az attól délre lévő pusztában lakó királyokhoz jöttek. Aztán küldött a síkságon élő királyokhoz a Dor magaslatain tengerfele, a Kananeushoz napkelet és napnyugatfele, és az Emoreushoz, a Kitteushoz, a Perizeushoz, a Jebuzeushoz, a hegyek közé, és a Kiveushoz, a Hermonalá, alá, Mispának földjére. És kijöttek ők és velük az ő egész táboruk, sok nép, olyan sok, mint a föveny, amely a tenger van, és igen sok ló és szekér. És összegyűltek mindezek a királyok, és megindultak, és táborba szálltak együttesen Meromnak vizeinél, és hadakoztak Izrael ellen. Itt látjuk az Észak kánaáni királyokat, amint pánikba esnek, és gyorsan egyesíteni akarják erejüket. Hallottak a délvidéki győzelmekről, és Jábin Hásornak a királya igen megrémült, és megijedt, hogy nagyon nagy veszély fenyegeti Izraelnek az északi részét. Is. Hogyha emlékeztek Izrael, pontosan a, az ígéret földjének a közepénél jött át a Jordánon, mint egy kettévágta az északi déli országot, a tízes fejezet írta le a délvidéki hadjáratot, hogy hogyan igázta le Józsué igen rövid idő alatt a Gibeónok ellen támadó délvidéki királyokat. És most, látva ezt a győzelmet, az északi királyok igencsak megijedtek. És Jábin volt Hásornak a királya. Hásor egy nagy város volt. És ő volt tulajdonképpen a fővárosa az északi régióknak. Azt kell tudnunk, hogy akkoriban a kananeusok nagyon sok városban laktak. A 12-es fejezetben fogjuk olvasni, hogy összesen 31 királyt igázott le Izrael. Egy ilyen picike kis területen, mint az ígéret földje. 31 király azért volt, mert a királyok városállamok felett voltak királyok. Városállamok felett voltak uralkodók, csak helyi uralmuk volt. Kivéve Jeruzsálemet, ahol ugye az Adonizédeknek volt nagy uralma, hozzá több királyság tartozott, nagy befolyása voltak a királyságok felett, ő volt délen a központ, Adonizédek, illetve ugye ez a Jeruzsálemi királyság. Itt Északon pedig Hásor városa volt az, ami egy ilyen főváros jellegű város volt, a, akinek a királya többé-kevésbé Uralom alatt tartotta a többi kisebb királyságot, a többi kisebb királyokat is. És látjuk, hogy a király itt Jábbin volt, úgyhogy igencsak meglepődött, megijedt, és pánikszerűen összehívta az északi királyokat. Látjuk, hogy észak felé, a hegység felé, keletre, nyugatra, mindenhova küldött, hogy az északi területről összetrombitálja a királyokat, és összetrombitálja a haderejüket. Az volt a terv, hogy egyesítsék az erőjüket, és egyszerre támadják meg Izraelt, mert tudta Jábin, hogy ha most nem verik meg Izraelt, akkor soha máskor nem tudnak győzedelmet aratni felettük. Látjuk azt, hogy nagyon szép számban összegyűlt a haderő. Ez volt a legnagyobb haderő a honfoglalás során, amivel Izrael szembenézett. Azt olvassuk a négyes versből, hogy annyian voltak, mint tengerpartján a föveny, mint ahány homok szemben a tengerparton. Annyian voltak, megszámlálhatatlanul sokan voltak. József Husz, aki a időszámításunk szerinti első században élt, ő egy zsidó történetíró volt. Ő azt írta a zsidó feljegyzések alapján, hogy 300 ezer gyalogos volt, 10 ezer lovas és 20 ezer Szekér, 20 ezer harci szekér volt ebben a csapatban. Na most, amikor mi lóról meg szekérről beszélünk, akkor többnyire egy ilyen összeeszkábált szekérre gondolunk, amint húzza a ló és a szénát viszi egyik helyről a másikra. Akkoriban a ló és a szekér a akkori hadi technikának a csúcspontját jelentették. Ezek a szekerek harci szekerek voltak. A lovakat a harcban használták. Tehát itt azt látjuk, hogy egy igen felszerelt, egy technikailag igen felszerelt hadsereggel néz szembe Izrael. Nem csak számbeli fölényük van, hanem ugyanúgy a hadi technikájukban is sokkal erősebbek. És 20 ezer szekér az, az rengeteg volt, nagyon számottevő haderőt jelentett. És látjuk, hogy ők összegyülekeznek Merom vizénél, ami kicsit nyugatabbra van a, a galileai tengertől. Itt láthatjuk azt, ami a keresztény életünkre, az Istennel való járásunkra is ugyanúgy igaz, nevezetesen az, hogy Izrael egyre nagyobb kihívások elé került. Amikor Emlékeztek, a legelső kihívás ugye Jerikónál várta őket, nyilván azelőtt is a felkészülésben is sok kihívás volt, most ha csak a harcokra gondolunk. Akkor a Jerikó, ha Jerikó elleni harc volt az első harc, amit vívtak. Az nagy kihívás volt. Aztán az Ainál történt vereség után egy még nagyobb kihívás várta őket. Aztán jöttek a délvidéki királyok, ahol egyszerre öt királysággal kellett küzdeni az Izraelnek, most pedig azt látjuk, hogy az összes északi királyság összefogott. Egyre nagyobb és nagyobb kihívás elé állította őket Isten, de nem felkészületlenül. Nagyon fontos észrevenünk azt, hogy Isten mindig pontosan tudta, hogy Izrael mekkora kihívást bír elfogadni, mekkora kihívásból bír, mekkora kihívásból, bír győztesen kikerülni. És pontosan ezt látjuk, hogy Isten tanította Izraelt folyamatosan a harcok során, egyre erősebbé tette őket, nem fizikai erőről beszélek, hanem az Isten iránti való bizalomról. Egyre inkább bíztak az izraeliek Istenbe, egyre inkább magukat Istenre utalták. És itt, amikor a nagy kihívás elé érnek, bizony fogjuk látni, hogy mekkora nagy szükség van arra, hogy bízzanak Istenbe ilyen nagy haderővel szemben. Isten nagyon gyakran minket is így vezet, hogy egyre nagyobb kihívások elé állít. Amikor győzünk egy harcban, akkor nagyon sokszor az csak egy ugródeszkának használja a következő kihívásra, a következő harcra. Egy nagyobb harcot, egy nagyobb kihívást helyez elénk. És egy másik dolgot is érdemes észrevennünk, nevezetesen azt, hogyha győzünk egy harcban, akkor az, az ellenségnek a figyelmét erősen felkelti, és még a, még inkább összpontosítja a támadásának az erejét, és még inkább az a terve és vágya, hogy összeroppancson bennünket. Úgyhogy a győzelmek azok, Jók és örömteliek Istenbe, de ugyanakkor emlékezünk arra, hogy egyre nagyobb céltábláivá válunk az ellenségnek. Azt hiszem, hogy Luther Máton volt az, aki szó szerint azt mondta, hogy, hogy úgy a, az életének egy szakaszára, hogy, hogy utálja Istenmet, kínozza, és, és szörnyűségeket él át, és egy időben azt is mondta, hogy, hogy úgy érzi, hogy a pokolnak az összes démona, sőt, maga a sátán kínozza és gyötri őt olyan, olyan súlyos szellemi harcokon és nyomorúságokon ment keresztül. És ez az életének pont az az időszaka volt, mielőtt felismerte volna azt a gyógyító kegyelmet, azt a, azt a felszabadító kegyelmet, azt az életet adó, Istennek szent lelkét, amiről az írás beszél. És amikor a római levelet tanulmányozta, akkor nyíltak meg a szemei. Isten kijelentette neki azt, hogy nem kell kínozni a saját magát, nem kell, hogy Isten kínzó hajcsárként lássa, hanem lássa meg azt, hogy Isten... Hit által igazít meg minket kegyelemből. Ezért nem megdolgozni kell, hanem egyszerűen el kell fogadni ezt a nagyszerű ajándékot, amit Isten ad az ő vérén keresztül. És amikor Luther Márton ezt megértette, akkor nem csak az ő szívében lobbant fel a szikra, hanem nagyon sokak áttadta ezt, és, és a reformáció az teljes erővel kirobbant, és terjedt, terjedt az örömhír, hogy, hogy nem kell dolgoznod, nem kell megdolgoznod a megigazulásodért, hanem, hanem bízhatsz Istenbe, és hitáltal elfogadhatod, és csak így lehet igaz, de így igaz lehetsz. És amikor ez megtörtént, visszatekintve mi könnyen látjuk azt, hogyha a világtörténelemben abban a pillanatban, lett volna valaki, akit, akit a sátán ki kellett, hogy válasszon, hogy nagyon gyötörje, hogy elválaszza Istentől, hogy megóvja attól, hogy, hogy meghallja Istennek a hangját, akkor vajon ki lett volna más, mint ő? Luther Márton volt. Ez pontosan őt akarta tönkretenni, őt akarta megölni, kínozni, Istentől elválasztani, hogy nehogy meghallja Istennek a szavát, nehogy meghallja Istennek a kijelentését, és nehogy, Isten őt használja arra, hogy sokak megigazuljanak, és sokan részesüljenek a hitnek az ajándékában, a kegyelemnek az ajándékában. Nagyon sokszor a sátán pontosan tudja, hogy kik azok, akik, akiket még jobban támadni kell, és azok, akik, akik győzelen, győzelmesen kerülnek ki a harcokból, azok, akik készek eszközök lenni Isten kezébe, azok, akik készek Isten munkáját fogadni, azok nagyon sokszor, egyre nagyobb és nagyobb céltábláivá válnak az ellenségnek. A jó hír az az, hogy Istenben teljesen el vagyunk rejtve. Isten messze győzedelmet ad ezek ellen a támadások ellen is az ördök felett természetesen, és az ő munkáját az ellenség nem tudja megakadályozni. Ha egy ember megakadályoz, akkor Isten talál másikat. Isten munkáját nem tudja semmiképp megakadályozni az ellenség, de bennünket sem tudott tönkretenni, mert Isten vére által védve vagyunk. És itt látjuk azt, hogy az izraeliek egyre inkább győzelemben, egyre inkább Istenben való bizalomban mentek előre, és egyre inkább növekedtek, a Szentlélekben való járásban, azt látjuk, hogy az ellenség egyre inkább támadta őket. Itt a hatos versben olvassuk azt, hogy az összegyűlt seregek ellen hogyan indult el Józsuén. Hatos vers mondja, ekkor mondta az Úr Józsuénak, ne félj tőlük, mert holnap ilyenkorra minnyájukat átdöföttem, vetem az Izrael elé. Lovaikat bénítsd meg, szekereiket pedig éges meg tűzzel itt látjuk Józsu Józsuét és a csapatot. Józsué tudta Isten ígéretét, hogy ez a föld az övéké. Tudta azt, hogy győzni fog mindenki felett, azt a parancsot kapta, a legelejétől fogva, hogy űzzön ki minden kananeust. És amikor Józsuénak eljutott, Józsuéhoz eljutott a hír, hogy az északi királyok szövetséget kötöttek, és Merom vizénél gyülekeznek, hogy támadják őket, akkor Józsué nem késlekedett, azonnal elindult. Annak ellenére, hogy a déli hadjárat nagyon kimerítő volt, és emlékeztek, ahogy megállt a nap, és mennyit küzdöttek, és utána visszatértek egész Gilgáring. És most azt látjuk, hogy Gilgából elindulnak merom fele. Ez egy öt napos út, öt napig telt, amíg a táborukból eljutottak ide erre a helyre, ahol az északi királyok összegyülekeztek. Minden bizonyal az volt a terv, hogy mikor minden északi király odaér megbeszélik a támadás menetét, és lerohanják a Jordán völgyét, lerohanják Gilgát, Józsuét, az izraelieket, és ö, szétverik őket de Józsué ezt nem várta meg, míg ők odaértek, ő indult el időben. És minden bizonyal Józsué tanult abból, hogy hogyan induljon el, mit tegyen, mit ne tegyen, és minden bizonyja Józsui Istennek a mutatása, útmutatása alapján indult el. Itt azt olvasjuk a hatos versben, hogy Isten már akkor szól neki, mikor csak egy nap választja el a Meron vizétől, egy napi járóföld. Azt mondja, hogy holnap ilyen korra az egész sereg előtted lesz, odaadom, és győzelmet adok nektek. Nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy Józsué Isten ígérete szerint indult el. Nem várta konkrétan a biztatást Istentől aznap reggel, amikor elindult. Biztosan kereste Isten akaratát, és azt szerint indult el. De Isten itt útközben bátorítja Józsuét. Már majdnem ott vannak a táborban, már csak egy napi járóföld hiányzik négy napig úgy meneteltek minden bizonyjal, hogy Józsuénak kérdések kerintek a fejében. Isten nem mond semmit, se véletlenül. Hogyha azt mondta Józsuénak, hogy ne félj, akkor biztos, hogy Józsué kétségekkel vagy félelemmel küzdködött. És Isten pontosan tudta, hogy mikor kell ezt a bátorítást szólni a Józsué szívéhez. És négy nap Mégis engedelmességben telt el, négy napon át vonult Izraelnek a serege, de a negyedik napon bátorítja őket Isten, bátorítja Józsuét. És ez különösen fontos, ez a bátorítás Isten részéről, hogyha visszaemlékeztek, hogy Józsué a szolgálatba állásakor is ugyanezt a bátorítást kapta Istentől, hogy ne félj, mert én veled vagyok, én veled vagyok, nem fogok elmaradni tőled. És pont az előző fejezetben, a tízes fejezetben olvastuk azt, hogy a déli hadjárat során Józsué maga így bátorította a népet, hogy ne féljetek, Isten velünk van, kezünkbe adja a népet. Józsué megélte azt, amit Isten ígért, az ígéretét megélte, és annak alapján tudott másokat is bátorítani. Ne féljetek, mert nekem is ezt mondta Isten, és valóban itt van mellettünk, valóban nem kell félni, valóban bízhatunk benne és arra bátorított mindenkit, hogy ugyanígy merjenek Istenbe bízni. De itt mégis azt látjuk, hogy amikor halad Józsué, akkor mégis azt látjuk, hogy szüksége van egy újabb bátorításra. És Isten újból, meg újból emlékeztet minket. Sokszor ugyanarra a dologra. Pontosan azért, mert tudja, hogy szükségünk van arra, hogy emlékeztet, és által ébrezgessen minket. Milyen, milyen nehéz lenne úgy a keresztény életünk, hogyha Isten csak egyetlen egyszer mondaná el mindent, és utána csak számon kérni, hogy de hát ezt elmondtam, emlékszel három évvel ezelőtt azon a Biblia órán, amikor arról tanítottak pont, nem emlékszel, világosan elmagyaráztam, akkor megjelenítettem neked, sőt, három hétig örültél neki, és három hétig élvezted a kijelentésnek ezt a gazdagságát, és hát nem emlékszel rá, mi történt mi történt ezzel az információval? Isten nem, nem uh, ró meg minket, hanem amikor tudja, hogy szükségünk van az emlékeztetésre, akkor emlékeztet minket. Még akkor is, hogyha mi már azzal az ismerettel, azzal a tapasztalattal másokat bátorítottunk, sokszor van szükségünk ugyanazt viszont hallani. Úgy, ahogy itt Józsuénak uh, Isten bátorításként mondta, hogy ne féljen, hanem bízzon ő benne. És emlékeztek arra, hogy a félelemnek az Istenben való bizalom az ellentéte. Tehát itt arra biztatta Isten Józsuét, hogy merjél -e nem bízni. És azt az utasítást adta, hogy a győzelem után a lovakat bénítsa meg Józsui, és a szekereket pedig égesse el. A hetes vástól olvassuk magát a hadjáratot. Azt mondja, hogy elment azért Józsui, és vele az egész hadakozó nép azok ellen a meron vizeihez nagy hirtelen, és rájuk rohantak azért tudtak ugye nagy hirtelen elmenni, mert már úton voltak, készen voltak a támadásra, a helyükön voltak, ezért tudtak nagy hirtelen ott lenni. És nagyon fontos, hogy az Istennel való járásunkba ott legyünk, ahova Isten hív minket, hogy mindig készen legyünk, hogy akkor, amikor konkrétan szól, akkor tudjunk cselekedni, akkor tudjunk ott lenni. És azt olvassuk a nyolcas versben, hogy adta őket az Úr Izraelnek kezébe, és Verték őket, és üzték őket egészen a nagy Szidonig, a Misrefót Maimig, ez nyugatra van, és Mispának nap napkelet fele, és leverték őket annyira, hogy senki sem maradt közöttük életben. És úgy, úgy cselekedett velük Józsui, amint megmondotta neki az Úr. Az ő lovaikat megbénította, a szekereiket pedig tűzzel égette el. Látjuk azt, hogy milyen bátorsággal küzd Józsué, és hogy e, szerűen támadnak ismét, és a támadásból elfutó katonákat is üldözőbe veszik, és nem hagynak meg senkit sem. Pontosan azért, mert engedelmesek voltak Istennek. Az egész csatát az Istennek való engedelmesség, az Istenben való teljes bizalom jellemzi. Vegyük észre azt, hogy amikor Istennel járunk, csak akkor tudunk neki teljes szívből engedelmeskedni, hogyha teljesen bízunk ő benne. Hogyha nem bízunk abba, hogy az ő tanácsa, az ő parancsa jó számunkra, ha nem bízunk abban, hogy az a mi javunkra van, akkor nem tudunk teljes szívvel engedelmeskedni az ő szavainak. És azt látjuk, hogy Józsué, illetve az egész Izrael mert bízni istenben mertek bízni abba, hogy az, az jó számukra az a terv, amire hívja őket a legjobb, és így, ahogy mertek benne bízni, így tudtak engedelmeskedni neki. És az engedelmességüket meg is mutatták, abban, hogy mindent megcselekedtek, amire Isten hívta őket. Azt látjuk, hogy arra kérte őket Isten, hogy a lovakat bénítsák, meg a szekereket pedig égessék el tűzzel. Nagyon fontos, ezt is megértenünk, hogy elképzeljük kicsit a csatát, hogy ott vannak a technikailag felszerelt kananeusok, ott van a ló, ott van a hadiszekér, ott van az a tömeggyalogos. És oldalon meg itt van Izrael. Nem volt se lovók, nem volt szekerük se. Ha emlékeztek, a mózesi törvényeben külön Isten kérte a királyokat arról, hogy ne halmozzanak föl lovakat, és, és ment Izrael hadakozni, de hatalmas túlerővel voltak, álltak szemben. És az Istenben való bizalom volt az ami, az, ami bátorságot adott nekik, hogy menjenek és harcoljanak. De amikor Legyőzték ezeket a népeket. Isten nem azt mondta, hogy a lovakat állítsátok be a ti cseregelitekbe, meg a szekereket is használjátok, majd jók lesznek, jó védelmi hadiszekerek lesznek azok. Nem azt mondta, hogy ezeket el kell égetni, ezeket a lovakat meg kell bénítani. És József engedelmes volt, minden egyes lónak átvágták a, az inát, a sarok inát, hogy ne tudjanak a lovak felállni, hogy lebénuljanak, és a szekereket pedig elégették tűzzel. Isten akar bennünket ebből tanítani, hogy az ővele való járásban nem kell, nem kell az ellenség eszközeiben bízni, vagy az ellenség eszközeire támaszkodni. Teljesen őben meg kell bízni, rá kell hagyatkozni, nem kell az ellenségnek a taktikáit, meg a módszereit elnézni, és azt valahogy a keresztény szolgálatba beállítani. Ezen kívül a lovakat, a Kananeusok pogány istentiszteleteken használták, tehát a bálványimádásnak részesei voltak, a bálványimádási rítusban ott szerepeltek a lovak, és ezért is kérte Isten a lebénításukat. Na most nekünk a keresztényeknek ez arról is beszél, hogy a lovak mindig a, a testi erőt, a testben való bizalmat, a, a saját magadra való hagyatkozást jelképezik, és itt azt kér Isten, hogy bénítsák meg a lovakat. És nagyon fontos, hogy az Istenben való győzelemnek része az, hogy, hogy saját magunkat hagyjuk lebénulni, megbénítjuk magunkat. És a Róma had beszél arról, hogy, hogy Krisztus hogyan hogyan vitte föl a mi óemberünket a fára, ugyanúgy, mint saját magát. Azt mondja, hogy a mi óemberünk, a mi régi természetünk ugyanúgy megfeszítetett vele együtt a kereszten, és megerőtlenült. A szó szerint azt jelenti, hogy lebénult. Hogy lebénult a mi régi természetünk, ami állandóan a bűnre vinne minket. És a, a győzelemnek nagyon fontos része az, hogy saját magunkat, ott lássuk a keresztván megfeszítve a régi természetünket, ami bűnre vinne minket. És elrejtjük a szívünkbe azt, hogy ott a keresztván igen Krisztus vére kifolyt értünk, igen áldozatot hozott miértünk, ezért vagyunk szabadok, de emellett a mi régi természetünk is oda lett szegezve és le bénítva. Ez azt jelenti, hogy kiabálni kiabál, meg úgy tűnik, mintha hatalma lenne felettünk, de igazából nincs hatalma, mert lebénult a kereszten. Azt mondja Pál, hogy gondolkodjunk így, hogy nagyon fontos a megszentelédésünkbe, az Istennel való járásunkba, hogy így gondolkodjunk, hogy ott teljesen lebénult a bűnnek a teste, ami állandóan kiabál és bűnre akar vinni. De már nem kell, hogy a rabszolgái legyünk, és nem kell, hogy azt csináljuk, amire hív minket. És a, a szekerekről, meg a lovakról, illetve az Úr hatalmáról van egy a nagyon szép ellentét a Zsoltárok könyvében, pont Dávid egyik Zsoltárában, a 20-as Zsoltárban. Ott a 8-as versben énekel erről Dávid, hogy ezek szekerekben amazok meg lovakban bíznak, mi pedig az Úrunknak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Itt a 20-as Zsoltán 8-as versében azt mondja Dávid, hogy, hogy van, aki szekérben, van, aki technikában, felszereltségben, eszközben bízik, gazdagságban, van, aki a saját erejében bízik, a lovagban. Van, vannak, ilyenek, akik, vannak emberek, akik ebben bíznak, de Dávid azt mondja, hogy mi pedig a mi Istenünknek a nevéről emlékezünk meg. Mi Istenben bízunk. Az ő, az ő neve alatt vonulunk, és Isten pontosan ezt akarta. Azt akarta elérni észre a léletébe, hogy csak ő benne bízzanak, hogy csak rátámaszkodjanak. És Isten ugyanezt akarja elérni a mi életünkbe is, hogy csak benne bízzunk, és csak rátámaszkodjunk. Ne a saját erőnkre, ne eszközökre, ne felhalmozott Anyagiakra csak is őben tudjunk megnyugodni, és csak is őben tudjunk bízni, mert ez a további sikereknek a, a kulcsa. A tízesvestől azt olvassuk, hogy majd visszafordult Józsué ugyanazon időben, és bevette Hásor királyát, pedig fegyverrel megölte. Hásor ugyanis mindezeknek az országoknak feje volt az előtt. Itt olvassuk, hogy a Hásor valóban egy főváros jelleget Öltött korábban, és levágtak minden lelket, amely benne volt, mármint Hásorban, megölték őket fegyverélével, és nem maradt meg egy élő sem, Hásort pedig tűzzel égette meg, égettette meg, és a királyoknak minden városát és minden királyukat meghódoltatta Józsui, és megölte őket fegyverélével, kipusztítva őket, amint megparancsolta Mózes az Úrnak szolgája. Csak éppen azokat a városokat nem égette meg Izrael, amely halmokon álltak, kivéve Hásort, egyedül ezt égette meg Józsué. És a városoknak minden zsákmányolni valóját, és a barmokat is maguknak zsákmányolták el Izrael fiai, csak az embereket hányták mint fegyverélére, míg nem kipusztították őket, és nem hagytak meg egy élőt sem. És amint parancsolt az Úr Mózesnek, az ő szolgájának, úgy parancsolt mózás Józsuénak, és úgy cselekedett Józsué, és semmit el nem hagyott abból, amit az Úr parancsolt Mózásnak. Itt látjuk ismét az engedelmességet Józsué és Izrael részéről, és látjuk azt, hogy a legyőzött királyoknak a városait szépen elfoglalják az Izraeliák, ez egy hosszasabb idő volt, és az összes város közül kiválasztja Józsui Hásort, ezt a fővárost, azt a várost, ami összehívta az Északi királyságot Izrael ellen, és példát statuált rajtuk, és felégették az egész várost teljesen porig égették. A többi város nem égették el, hogyha emlékeztek a mózesi ígéret szerint is, majd olyan városokban fognak lakni, amelyeket nem ők építettek. Tehát később de a többi városba beköltöztek az izraeliek, de Hásort azért égették le, hogy minden fennmaradó ellenállást teljesen kiüssenek, és így félelmet keltettek a, a szívekben. És hásor az körülbelül 25-ször akkora volt, mint Jerikó, tehát egy nagyon nagy városról van szó, és ez egy nagyon fontos stratégiai város is volt, fontos kereskedelmi útvonalaknak a találkozásánál volt. Úgyhogy ezzel, hogy elpusztították hársor, tulajdonképpen ápusztították a központi erejét az Északi királyságra. És azt látjuk, hogy teljesen, <tell> teljes győzelmet arattak így az Észak fölött. Zsákmányt is szerezhettek, hiszen ezek a városok már a zsákmányukkal az Izraeliekhez tartoztak. Nem Istenhez, egyedül Jerikó tartozott Istenhez teljes mértékben. És azt látjuk, hogy, hogy Isten megkeményítette ezeknek a népeknek a szívét, és fogjuk olvasni itt a 16-os versben, hogy hogyan adta át őket Isten a szívük keménységének, az ő saját akaratainknak. Itt a 16-os verstől tulajdonképpen egy összefoglalót olvasunk arról, hogy milyen is volt Izraelnek a győzelme az ígéret földje felett. 16-os vers, ez egy nagyon fontos vers, azt mondja, hogy elfoglalta Józsué mindazt a földet, hegységet, az egész déli vidéket, az egész Gósem földjét, úgy a síkságot, mint a pusztát, és Izrael hegyét, és annak síkságát, a kopasz hegytől fogva, amely Szeír felé emelkedett egészen Baál Gádig, a Libanon völgyében és Hermon hegye alatt. Királyaikat pedig mind elfogta és megverte és megölte őket. És sok napon át viselt hadat Józsué mindezekkel a királyokkal, és nem volt város, amely békességre léphet volna Izrael fiaival, kivéve a Gibeón lakó kiveusokat. Haddal vették azt meg mind. Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítse, megkeményítve a szíveket, haddal menjenek Izrael ellen, hogy eltörölje őket, és ne legyen nekik írgalom, hanem hogy elpusztítsa őket, amit megparancsolta az Úr Mózesnek. Tolvasunk hát arról, hogy arról a négyszáz éves folyamatról, amit Isten elkezdett a a kananeusokban. hogy emlékeztek, Isten 400 évet adott a kananeusoknak, hogy megtérjenek, hogy Istenhez forduljanak. De ehhez képest 400 éven keresztül egyre inkább Istentől elfordultak, és egyre inkább a bálvány áldozatok felefordultak. Teljesen tagadták Istent, és a római levél egyes fejezetében olvashatjuk azt a folyamatot, hogy Isten hogyan keményíti meg a szíveket. Érdemes oda elolvasni a Róma 1 től 121 től azt a folyamatot, ahogy, ahogyan ír Pál arról, hogy Isten hogyan adja át az embereket a saját szívük kívánságainak. Isten egy ideig jön, és kopogtat, és meg akar győzni, hogy fordulj felét, ismerd meg őt, kerülj közel hozzá. Egy idő után, hogyha ellenállsz, és mindig csak ellenállsz, és elfordulsz tőle, Isten egy idő után azt mondja, hogy jó, hát ha nem akarod azt, amit én szeretnék, akkor legyen meg az, amit te szeretnél. És Isten folyamatosan átadja az embert a saját szíve vágyának. És azt tud, hogy tudjuk, hogy a saját szívünk vágya az a pusztulásba visz minket. Az gonosz, az megcsal minket, elvisz Istentől. És a pusztulásba visz minket a halálba. És Istennek kegyelme látszik ebbe, is, hogy ő nem ő nem kényszerít senkit arra, hogy a kegyelmét elfogadja. De ez az 400 év az ő türelméről és az ő kegyelméről tesz bizonyságot. Itt pontosan 445 év volt, mert az északi királyokkal való háborúk ekkora fejeződtek be, hosszú idő volt. Nem volt könnyű hadjárat, nem volt könnyű harc, de győz győztesen kerültek ki belőle az izráliák és ahogyan Isten már látta, hogy nem fognak sose visszafordulni a kananáusok, akkor küldte az ítéletet, az engedelmes Izrael pedig az ítéletének eszköze volt. A 21-es verstől azt olvassuk, hogy elment Józsué ez időben, és kiírtotta az anákokat a hegyek közül, Hebronból, Debírből, Anábból, és Júdának minden hegyéből, és Izraelnek minden hegyéből. Városaikkal együtt törölte előket őket Józsué és nem maradtak kanákok Izrael fiainak földjén, csak Gázában, Gádban és asdótban hagyattak meg. Elfoglalta azért Józsué az egész földet, és egészen úgy, amint az Úr mondta Mózesnek, adta azt Józsué örökségül Izraelnek, részeikhez képest, nemzetségeik szerint. A föld pedig megnyugodott a harctól. Itt látjuk azt a 21-es versben, hogy feljegyzi Józsója, hogy az anákokkal is harcoltak. Bizony az anákok is ellenségként megjelentek a színen. Hogyha emlékeztek, amikor kiküldték a kémeket, és a 12-ként visszaérkezett, akkor a 12-ből 10 arra hivatkozott, hogy olyan hatalmas emberek vannak ott, hogy, hogy ki az, aki megállhat az anákok előtt, ki az, aki megállhat az óriások előtt, Izrael a kém hatására, erre a, a hír hatására teljesen lefagyott félelembe. Emiatt nem jöttek be az ígéret földjére hosszú időn keresztül, mert megijedtek az óriásoktól. És nagyon sokszor ez ránk is jellemző, hogy Isten megmutat valamit, valami, valami óriási dolgot, amit majd le kell győznünk. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a legnagyobbal kell kezdeni, hogy a leghatalmasabbal, attól, amitől a legjobban félünk, az anákokkal kell egyből kezdeni. És látjuk Istennek a kegyelmét ebben, hogy bár nem a legkönnyebb kis paluccskával kezdte Izrael, mert Jerikó kölyményen erődített város volt, mégsem az anákokhoz vitte legelőször őket oda, akiktől a legjobban féltek. Izraeli, az izraeliek legjobban az anákoktól féltek, és látjuk, hogy a hadjáratuk végére kerültek csak velük szembe. Akkorra, amikor már Isten felkészítette őket, amikor megtanította őket arra, hogy, hogy bízzanak benne, és lépésenként egyre többet és többet ismertek Istenből. És azt látjuk, hogy végül szembe találják magukat az anákokkal, de az velük való csatából is győztesen kerülnek ki. Erre Izrael nem is mert volna gondolni. Emlékeztek, hogy ki volt az a kettő, aki mert rá gondolni? Az egyik volt ugye Józsué, az, aki vezette a harcot az anákok ellen, a másik pedig Káleb volt. Legyőzték az anákokat, de nem mindenütt írtották ki őket. Látjuk, hogy Gázában, Gádban és Asdódban meghagytak az anákok közül, és hát bizony... Ezek az anákok későbbiekben, körülbelül 500 évvel később nagy problémát jelentettek Izraelnek ismételten, úgy, ahogy a meghagyott Jeruzsálem is egészen Dávid időszakáig, egészen 500 év távlatában is problémát okozott Izraelnek, csak Dávid korában győzték le az izraeliek, ugyanígy az anákok közül is voltak ilyen ellenállók és pontosan Gátból való volt Góliát, akivel ugye elsőként nem tudott, mit kezdeni Izrael a filiszteusokhoz tartozon. De itt a 23-as verső összefoglalja azt, hogy elfoglalta Józsué az egész földet, egészen úgy, ahogy mondta az Úr Mózesnek, és ahogy azt továbbadta Józsuének, és ahogy Józsué ezt meg is cselekedte. Itt megint látjuk azt, hogy mennyire gyönyörű az az Istennek való odaszállás Józsué életében, amit láthatunk így a harcok során is. Azt látjuk, hogy Józsué engedelmeskedett, és ő nem egy külön missziót kezdett el, nem egy külön tervet kezdett el, hanem folytatta azt, amit Isten elkezdett Mózesen keresztül, és átvette azt a munkát, amit Isten Mózesről rátestált Józsuéra, és nyilván más féle volt, mint Mózes, ugyanaz a szív, ugyanaz az Isten iránti szeretet volt benne, mint Mózesben, de a személyisége más volt, a konkrét feladata is más voltak, -e. de folytatta azt a munkát, amit Isten Mózesen keresztül elkezdett, Izrael szívében, Izraelen keresztül. És valóban, hogyha áttekintjük azokat a területeket, amiket itt felsorol a 16-os verstől Józsué, akkor azt látjuk, hogy az ígéret földjének minden egyes kis zugába eljutottak. De nem vettek be minden város, csak a legnagyobb, legfontosabb városokat vették be, és nyilván sok helyen maradtak még kaneneus városok, falvak, területek, ahova nem jutott el Izraelnek a hadserege. De mivel a kulcsfontosságú városokat át, átvették, legyőzték, ezért mondja itt az ige azt, hogy az egész földöt, egész földet bevették úgy, ahogyan azt az úr megmondta, és a föld pedig megnyugodott a harctól. Azt látjuk, hogy a maradék a maradék városokat a maradék falvakat, maradék területeket majd a törzseknek kellett elfoglalni. Nem sokkal ezután a 13-as fejezetben fogjuk látni majd, hogy hogyan osztják fel az országot, hogy az elfoglalt területet, a legyőzött Kánaánt, a legyőzött ígéretföldjét hogyan fogják elosztani. És minden egyes törzsnek volt az a feladata, hogy tulajdonképpen a kisebb falvak, kisebb városok felett is uralmat vegyenek, hogy a kisebb, legyőzetlen területeket is leigázzák, és az uralmuk alá hajtsák. És minden egyes törzsnek volt az külön-külön a feladata, hogy alkalmazzák mindazt, amit Józsuétól tanultak. És az ő feladatuk volt az, hogy a gyakorlati életben megéljék mindazt, amit megtanultak a harcok során. És azok a törzsek, akik ezt nem tették meg, azoknak bizony komoly problémát jelentettek a fennmaradó kananeus területek, kananeus települések, és az életüket megkeserítették. De ez nem Józsuének volt a hibája, hogy a törzsek életében ilyen területek maradtak, hanem a törzsnek a hibája volt, hogy nem alkalmazták azt, amit megtanultak Józsuétól. És így nem is... Nem is a, a, és, a, így nem is az egész Izraelt érintette ez a probléma sokszor, hanem csak azokat a törzseket, ahol nem cselekedték Isten akaratát. Persze szomorú dolog fogjuk látni, hogy volt Izrael történetében időszak, amikor egy sem Isten akarata szerint járt. A keresztény életben ez ugyanúgy fontos, minekünk, hiszen a mi Józsuénk az Jézus Krisztus, és a mi Józsuénk legyőzte az ellenséget teljesen ő, azt mondta, hogy tökéletes és teljes győzelmet aratott a keresztfán. Ha emlékeztek, pont Lukácsból vettük azt, a, amikor Isten kiküldi, Jézus kiküldi a hetven tanítványt, és visszatérnek hozzá, hörvendezve, hogy még a démonok is engedelmeskednek nekik, és mondja Jézus nekik, hogy inkább örüljenek annak, hogy a nevük föl van írva a mennyben. De ott mond valamit Jézus, azt, hogy látta lehullani a sátánt, és bizony ez konkrétan nem csak arra utal, hogy látta, hogy a büszkeség miatt hullott le a sátán a mennyből, hanem az a, az a görög nyelvtan, ahogyan ezt kifejezi ott Jézus, parasztok számára érthető volt akkoriban, nekünk külön görögöt kell tanulni, hogy felfogjuk, hogy mi ez, de a görög tudósok azt mondják, hogy azt is jelenti ott az a rész, hogy amikor látta Jézus, hogy az a hatalom, amit adott a tanítványoknak, hogyan jelenik meg a tanítványok életében és az ő szolgálatukban, akkor elindult egy folyamat, aminek a vége a keresztfa volt. Amikor a amikor a sátánnak a hatalma meginogott, és kezdett meginognia az uralma, az ő hatalma a tanítványok szolgálatán keresztül, erre is utalott Jézus, és ennek a folyamatnak a vége a keresztfa volt, amikor azt mondta, hogy ő minden fejedelemséget, minden hatalmasságot legyőzött, és az a halál felett uralmat vett. Ő a keresztfán teljes uralmat teljesen legyőzte az ellenséget és ugyanahogy Józsué is legyőzte itt az ígéretnek a földjén. De onnantól kezdve nekünk a személyes életünkben mindannyiunknak a felelőssége, úgy, ahogy a törzsek felelőssége volt, hogy alkalmazzuk a személyes életünkben mindazt, amit tanultunk Józsuétól, tanultunk Jézustól, és alkalmazzuk azokat a dolgokat, amikkel ő tanított minket, hogy ezek a, a maradék ellenállásokat a testnek a... Az erődítményeit, a testnek a felfelbukkanó hatalmát, azt nekünk kell kezelni, nekünk kell legyőzni, már úgy, hogy győztesek vagyunk. Úgy, mintha legyőznénk egy, egy, egy királyságot, egy országot, és csak egy-egy kis faluba lenne ellenállás, de már mi lennénk a király, már mi lennénk a, a győztes sereg, és már csak a kis településeket, kisebb területeket kell arra kényszeríteni, hogy átadják a, a hatalmat, hiszen már az országuk le van győzve. És hasonlóképpen ez a feladatunk, hogy amit Jézustól tanulunk, azt egyenként a személyes életünkben alkalmaznunk Ha nem tesszük, akkor a, a testünknek minden szennyével kell majd küzdenünk, és nyomorúságos lesz az életünk. És nyilván ez a feladatunk, erről szól a mindennapi szellemi harcunk, hogy ezeket a még átadatlan területeket is Isten hatalma alá hozzuk, Isten ereje által. A 12-es fejezet a, a királyokat sorolja föl, azokat a királyokat, akiket az Izrael seregei legyőztek. 12 -es fejezet 1-es Ezek pedig a földnek királyai, akiket levertek Izraelnek fiai, és akiknek földjét birtokba vették a Jordánon túl, napkelet felé, az Arnon pataktól fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezőséget kelet felől. Tehát ez még a Jordánon keletre lévő területek, ez még az, amit a Mózes vezette Izrael, győzött le. Szihon, az Emoreusok királya, aki lakott Hesbomban, és uralkodott a fogva, amely van az Arnon patak partján és a patak közepétől, és a Gilead felétől, a Jabbok patakig, az Ammon határáig. És a mezőségtől a Kinerót tengerig, Galilei tengerig napkelet fele, és a Puszta tengeréig, a tengerig napkelet felé, bét Jesimóti útig, és délfele Piszka hegy oldalainak aljáig. Jó, tehát ez volt Szihonnak a felségterülete az Emoreusok királyának. Aztán legyőzték Ógót is, négyes vers, a Básán királyának tartománya, aki a Refain maradékai közül való, aki Astarótban, Edreiben lakott, és uralkodott Hermon hegyén, Szalkában és egész Básánban, Gesúrnak és Maakátnak, Határáig és Fél Gileádon, Szihonnak, Hesbon királyának határáig. Jó, tehát ez volt Ógnak, Básán királyának fenségterülete. területe. 6. Mózes az úr szolgálja és Izraelnek fiai verték le őket, és odaadta azt a földet Mózes az úrnak szolgája örökségül a Rúben és Gád nemzetségeknek és Manassé nemzetség felének. Ezek pedig a ma földnek királyai, akiket levertek Józsué, és az Izrael fiai a Jordán másik oldalán, nyugat felé. Tehát, mi tolvassuk azt, hogy ugye keletfelől Mózes leverte Sihont és Ógot leverte az emoreusokat, a Básán, és ez az a terület, ahol ott maradt a két és fél törzs, a Rúben és Gád nemzetség, illetve Manassé fél törzse. Ha emlékeztek, nekik rengeteg állatuk volt és a gazdag legelők miatt maradtak ott. Úgy döntöttek, hogy az nekik pont jó lesz. Nem akartak bemenni Isten ígéretének földjére. Küzdeni át kellett jönniük, hadakozásra át kellett jönniük. Végigharcolták a, a hadjáratokat izrael -e, csak éppen visszatértek a a Jordán keleti részéhez. És bizony látjuk majd Izrael története során, hogy akármennyire vonzó volt az a terület, ahova letelepettett ez a két és fél törzs, Isten nem ezt akarta adni nekik, Akárhány támadást, akárhány hadjáratot látunk Izrael ellen, mindig ők buktak el először, mindig őket vitték el először, amikor a babilóniai fogságba viszik el. Őket már rég elvitték, amikor még Izraelbe besetette a lábát az ellenség, mindig ők buktak el. És ha emlékeztek, ők pontosan azok voltak, akik azt szerint döntöttek, hogy ránéztek, és azt mondták, hogy hát jó, ez szép, ez és ha emlékeztek, lót választott így magának területet, hogy ránézett gazdag, bús, búsásan termő föld, azt mondta, jó lesz ez nekem, itt maradok. És nem Isten ígérete szerint választott ez a két és fél törzs, hanem inkább az szerint, amit láttak. És ez egy veszélyre hívja föl figyelmünket, arra nevezetesen, hogy nem szabad megalkudni a jóval, van legjobb is, amit Isten akar nekünk adni, és érdemes a legjobbat választani. De Isten kegyelmét is látjuk, hogy Ő nem tol minket a jóból a legjobbba, hanem akarunk menni. De azt szeretnénk, maradhatunk a jóban. Mi választjuk azt, hogy Istennek a munkájából mennyit engedünk az életünkben és azon keresztül. Na, a hetes vers pedig sorolja azokat a királyokat, akiket a Józsué által vezetett izraeli csapat győzött le. Ott írja a Baal Gadától fogva, amely Libanon völgyében egész a Kopasz hegyig, amely szír felé emelkedik. És oda, -oda adta azt Józsué örökségül az izrael nemzetségeinek az ő osztály részeik szerint. A hegységben és a síkságon, a mezőségen és a hegyoldalakon, a pusztán és a déli vidéken a Kiteus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Kiveus és Jebuzeusok földjét. Jerikúnak királya egy, Ainak, amely oldalra volt Bétel felé királya egy, Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak királya egy, Jármutnak királya egy, Lákisnak királya egy, Eglonnak királya egy, Gézernek királya egy. Debirnek királya egy, Gédernek királya egy. Hogyha emlékeztek, ezek mind a déli városok, ha nem, akkor a tízes fejezetben megtaláljátok. Hormáknak királya egy, Aradnak királya egy, Libnának királya egy, Adulámnak királya egy, Makedának királya egy, Bételnek királya egy, Tápuhának királya egy, Héfernek királya egy, Afeknek királya egy, Lassáronnak királya egy, Mádonnak királya egy, Hásornak királya egy, Simron Meronnak királya egy, Aksáfnak királya egy, ta a királya egy, Megidónak királya egy, Kedesnek királya egy, Kármelen lévő Jokneámnak királya egy, a Dor Magaslatán lévő Dornak királya egy, a Gilgál néteinek királya egy, Ticárnak királyé, királya egy összesen, 31 király. Tehát ez az 31 király volt délen és éjszakon, és azt látjuk, hogy Isten ezeket mind-mind Izrael kezébe adta, Józsué legyőzte őket. Itt a listán olvastuk a Jeruzsálemnek királyát és Jármutnak királyát is, őket is legyőzték a hadjáratban Józsuéék És majd később látjuk, hogy az itt felsorolt városok közül is foglalnak el izraeliek városokat. Tehát ez a lista nem azt mondja, hogy milyen városokat foglaltak el az izraeliek, hanem ez a lista arról beszél, hogy milyen királyokat győztek le. Jeruzsálem királyát is legyőzték a déli hadjárat során, csak éppen nem pusztították el. Nem pusztították el Jeruzsálemet, nem mentek be Jeruzsálembe, ezért újra nyerték az erejüket később. A többi királyokról, északi királyok közül sokat olvasunk, akiket legyőztek az északi hadjárat során, de a városukat nem igázták le, és ezért majd később kerültek bevételre ezek a városok. De amit látunk, az az, hogy az ígéret földjén nem volt egy rendszerezett, rendesen megszervezett központi uralom, hanem szerteszét szort, helyi uralmak voltak. Ezek a királyok rendszerint utálták egymást. Az egyetlen oka, miért délen és éjszakon létrejött valamiféle szövetség is, az azért volt, mert látták azt a hatalmas veszélyt, ami fenyegette őket Izraelen keresztül. És így Isten ö, ezt a szedetvedett helyi uralmakkal lévett, lévő városállamokat Kánaán tízvel kezébe adta, és bizony most Józsuénak változni fog a feladata, nem csak az volt a feladata, hogy elfoglalja, hanem hogy hogy át is adja ezt a földet a törzseknek, és most a feladata meg fog változni a nagy hadvezérből, hirtelen államszervezővé kell átalakulnia, és meg kell szerveznie Izraelnek az államát. A rendszertelenség, a szétszórtság, ez teljesen nem Istentől való dolog. Isten teljesen a rendnek a, az Istene, és ő benne már maga a lénye is teljesen, Rendet és egységet sugal, ahogyan, ahogyan a fiú mindig az atyát dicséri, ahogyan a Szentlélek mindig Jézusra és az atyára mutat. Teljes rend van, és, és tökéletesség az ő lényében is, és mindenben, ami ő belőle fakad. Ugyanígy Isten rendet és nem szétszortságot szeretne a saját egyéni életünkbe, a vele való kapcsolatunkban a családunkban való kapcsolatban, gyülekezetben, a kormányokban, az országokban. Isten teljesen, egy, teljesen a rendnek az Istene, és ő mindent felépít, és szépen egyberak, hogy a különböző részek is egymáshoz kapcsolódjanak, tudjanak működni, funkcionálni, úgy, ahogy, úgy, hogy az az egész számára jó és áldásos legyen, és nyilván Isten van az egésznek a csúcspontján. Isten szemében ez az áldásos, és ez a teljes szétszortság, mint volt, az előbb-utóbb pusztulásba vezettett volna külön-külön, a városállamok külön-külön is elpusztultak volna az emberek is, és így Isten kegyelme volt az, hogy hamarabb hozta ezt az ítéletet, hogy megóvja őket attól a fájdalmas pusztulási folyamattól, aminek már elősen a mélyén jártak és ezzel, hogy őket ö, megítélte, megóvta Izraelt, a saját népét, a neki engedelmeskedőeket attól, hogy megfertőződjenek a kananeusoknak a, a szellemiségétől. Most látjuk azt, hogy Isten innentől kezdve hogyan építi fel az ő országát, hogy végre megnyugodik, megnyugszik a föld a háborúságtól, és végre felépülhet, az az állam, aminek az élén Isten áll. És ez Izrael népe volt az az állam, meg az egyetlen állam, aminek az élén Isten áll, és bármilyen, bár minden állam, minden köztársaság, vagy akárminek hívjuk, is így lenne megszervezve, hogy Isten álljon a álljon az élén, hogy teokrácia legyen, hogy ő legyen az, aki vezető legyen az, aki irányít. Sajnos fogjuk látni, hogy ettől a teokráciától szép lassan eltér Izrael, ami a vesztét okozza, de jó hír ez az, hogy Isten kegyelmes és vissza fogja hozni ezt az Uralmat, amikor Ő lesz az Úr, Ő lesz az igazi uralkodó minden fölött. Imádkozzunk! Uram, köszönjük Neked azt, hogy Te vagy ami élő Istenünk, aki vezetsz bennünket. Te vagy ami Te vagy ami Jézusunk, aki előttünk jársz bölcs hadvezérként. Köszönjük, Uram, hogy Te vagy az, aki teljes győzelmet szereztél ott a keresztván. Köszönjük, hogy mindent legyőztél. Köszönjük, Uram, hogy a Te győzelmedben élhetünk, a Te győzelmedben járhatunk. És köszönjük, Uram, hogy ahogyan veled járunk, Te folyamatosan Formáz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy lehetetlennek tűnő kihívások elé állítasz bennünket, és mégis bátorítasz és nevelsz bennünket. Köszönjük, Uram, hogy a félelmet folyamatosan formálod a szívünkbe, és a helyet, a félelem helyett benned való bizalmat és rád való támaszkodást adsz. Uram, ez az imádságunk, hogy hagyd tudjunk a Te ígéidben bízni, a Te ígéreteidben, a Te szavaidban bízni. És nem szeretnénk, Uram, megállni a jónál, mi szeretnénk a legjobbat. Uram, mi szeretnénk azt, amiről, amiről a Te ígéreteid szólnak. Szeretnénk a Te lelkedben való teljes életen, Szeretnénk, Uram, neked teljesen elkülönített eszközeit, edényeid lenni. Szeretnénk Téged megörvendeztetni, az örömöd lenni mindenkor, uram, óv meg minket attól, hogy, hogy megálljunk és a testünkre figyelve engedjük, hogy a már lebénult ellenség erőt vegyen és rabszolgává tegyen minket. És uram, tudom azt, hogy csak akkor tehet minket rabszolgává, hogyha neki engedelmeskedünk, hogyha útat engedünk neki. S, Uram, köszönjük azt is, hogy Te látod azt, hogy hol járunk a veled való járásban. Látod azt, hogy milyen kihívásokat teszel elénk, hogy mik azok a kihívások, amiket a Te lelkedereje által győztesen tudunk fogadni, és meg tudunk harcolni. Köszönjük Uram azt, hogy Te kegyelmes vagy, és tanítasz bennünket. S, Uram, köszönjük, hogy, hogy minden, Mindenre megadod a te kegyelmedet, a te szent lelkedet, amire hívsz bennünket. Úrám, óv meg attól minket, hogy olyan dolgokon gondolkozunk, amire nem is hívsz bennünket. Hogy olyan dolgokat forgassunk a fejünkbe, amiket nem nekünk szánsz. Nem akarunk, nem akarunk uram mutat engedni az ellenségnek, hogy félelmet és rettegést ültessen a szívünkbe. Uram, mire át szeretnénk figyelni, arra, amire hívsz bennünket, és szeretnénk, Uram, Te benned növekedve, Te benned megerősödve előre haladni, és Uram, nem akarjuk, hogy az ellenségnek a taktikáit, vagy erejét így, így átvegyük a saját életünkben, Uram, Te benned való bizalom az, ami útat nyit, Uram, a szívünkbe Te feléd, az engedelmesség felé. Erre vágyunk, Uram, Te rád vágyunk, arra, hogy veled legyünk, és Te örökségedet, Uram, hát egy gyönyörűségedet tudjuk megtapasztalni, megélni minden egyes nap. Segíts, Uram, nekünk legyőzni a, a testünknek az erejét, a fennmaradó erősségeket. Segíts, hogy tudjuk alkalmazni azokat a dolgokat, amikre megtanítottál bennünket, Uram. És köszönjük, hogy Te szólsz hozzánk, és bátorítasz minket, és mindig emlékeztetés által ébreszkedsz. Köszönjük ezt neked, Jézus, a te fiad nevében. Amen. Amen.